Fälttecknen fungerade också som igenkänningstecken och underlättade identifikationen av förband på stort håll. De hade dock inte sin största vikt som taktiskt hjälpmedel. Deras största betydelse fanns på ett mer symboliskt plan. Man slogs hårdnackat om dem. Att erövra en av dessa vackert broderade sidendukar var en ståtlig bragd och ett viktigt tecken på framgång. Att ta ett fientligt fälttecken gav också regelmässigt utdelning i form av klingande mynt eller befordran för våghalsen som lyckats med detta. Ett nog så viktigt faktum som kunde spara till stordåd. Blodiga dueller om standard och fanor var regel. Under medeltiden var det vanligt att kyrkliga potentater välsignade fanorna och denna religiösa koppling fanns kvar och kan förklara en del av den stora betydelse de hade i krigarnas ögon. Under fredstid förvarades också fälltecknen i regel i kyrkan på hemorten. Överlämnandet av nya fanor eller standard var ett starkt ceremoniöst och känslomässigt laddat tillfälle då förbandet fick svära tunga och blodfyllda eder. Fanbäraren, i infanteriet Fenriken och i kavalleriet Kornetten, fick lova att försvara den med sitt liv. Parentes. Faneden var viktig. Vissa ansåg att knäktar inte var bundna av den militära lagen innan de avlagt den. Vissa bekymmer kunde därför uppstå innan nyuppsatta förband fått sina fälttecken. Slut. Parentes. Till en del av ritualen hörde också att varje soldat i kompaniet skulle hjälpa till att slå i de många nubbarna som höll fast duken vid stången. Att förlora sin fana eller sitt standard var en skam och katastrof. Ofta rev man duken av stången för att förhindra att den togs av fienden. Förutom att förlusten av fälttecknet gjorde ett förbandsmanövrar i strid så mycket svårare kunde det även leda till hårda straff för de ansvariga. Och till och med upplösningen av enheten i fråga. Fälttecknen användes som symboler för seger eller förlust. Tillsammans med kanoner var de de mest åtrådda troféerna och fanns alltid med i sluträkningarna efter slagen. De gav de stridande något påtagligt att slåss om och för. Dessa tygstycken fick för kroppsliga kampens mål i en tid då de egentliga målen kunde vara nog så innehållsfattiga och dunkla för den enskilde. En styrka urståndsdragonerna red beslutsamt till motattack och bröt in i de ryska leden. Ryttarna nådde en fientlig konett och lyckades slita standardet ur hans händer. På så sätt ansåg man sig ha gott gjort sig för den nyss lina förlusten. Episoden är intressant då den belyser stridens form av duell, för att inte säga spel. Det finns något som påminner om en idrottstillställning i det som sker. Ryssarna tar ett standard, svenskarna kontrar och tar ett av motståndarna, oavgjort. Handgemänget, eller matchen, gick vidare och inom kort tid tog de svenska dragonerna ytterligare fyra ryska fälttecken. Regimentschefen Maximilian gjorde anspråk på att egenhändigt ha tagit ett av dessa. Regementets läge var dock fortfarande kritiskt. De var omringade av rysk kavalleri, vilka som en av de överlevande från förbandet, löjtnanten Joachim Lyt, säger i sin dagbok, som en frustrande ström och alla sidor anföll. Ösköta kavalleriregimentet stod strax in till skåningarna. De kämpade förtvivlat men led stora förluster. Tillsammans avslog de två förbanden upprepade ryska attacker och de lyckades genom sitt tjuriga motstånd lägga hinder i vägen för ett effektivt ryskt förföljande av de flyende förbanden på denna kamp. Deras läge försämrades dock i takt med de stigande förlusterna. En av de dödade öskötarna var löjtnanten Hans Litner. Några andra officerare såg honom skälpa av hästen. Hans vän, Furiren Erik Björk, som träffat honom senast dagen innan på söndagen, glad och munter, kommenterade hans död lite cyniskt att därmed så vore alla hans utlånta pengar av vänner och bekanta komne till ända. Ryssarna som svärmade kring dem och framför dem blev stadigt allt fler. Också kosaker började dyka upp. Men när även fientligt infanteri sällade sig till angriparna blev läget verkligen desperat. Dessa kunde åstadkomma stor skada bland de svenska ryttarleden med salv eld på nära håll. Detta skruvstäd av hästar och bajonetter skulle kunna pressa sönder de två förbanden. Maximilian konfererade med sina officerare och beslöt sedan att man skulle slå sig ut och försöka ansluta till huvudstyrkan. Man sprängde hål i inringningen och red bort förföljda av sex ryska dragonregementen och ett stort antal kosacker, kalmucker och tartarer. Till ett skattat antal av 2000 man. Det var bara en liten del som verkligen lyckades ta sig ur säcken. Den unge flygeladjutanten Wilhelm Ludwig Taube berättar att de och alla sidor blev okringrände. Så att ganska få och som icke slagne eller tillfångatagne blev. Själv tillhörde han dem som till lika med flygelbefälhavaren Hamilton... Togs till fånga under kampen. Öskötarna hade praktiskt taget plånats ut. Parenthes. Deras förluster var så höga att de senare måste helt och hållet nyrekryteras.